Пивця цей час святкує поминки по своїх жертвах. Вишак стовідсотковий, не відкрутиться гад. Данилін дістав баночку з пивом. Славко, будеш? Пізніше. Хильний, ще 15 хвилин, і ми на місці. Нахлискаємось до скочу. Ми заслужили це свято. Умовили. Відій з посмішкою занурив руку в барвистий ящик, що стояв поруч. Перетнули межу міста. Замайоріли вогні знайомих вулиць. Ось і міс через річку. Данелін смикнув хвостика на банці. Шалена піна запорошила йому штани. О, чорт! Славик спритну керуючи машиною, теж узявся відкривати банку, але при першому ж натискові вона розівалася в його в руках. Стрічний вантажний Мерседес у лобовому ударі прийняв їх під свої могутні шасі. Розділ сімнадцятий. У новій личині. Родольф Карлович перегорнув останню сторінку рукопису. Окей. І більше Гристофоров поки не встиг нічого написати. Точніше, опрацювати з того, що йому рівним голосом він надиктував. Ну що ж, для розгону непогано. І з приємністю подумав Родольф Карлович. Власне, з цього моменту почнуться головні події, тому що ця моторошна аварія була переломною в буквальному і переносному значенні. В лікарні його довго складали і лікували, з'явилось багато часу на роздуми, Саме там і потрапила йому книга американця Маріо П'юзо, хрещений батько. Вона багато в чому відповіла на запитання, як жити далі. За п'ять місяців перед тим помер Володимир Іванович Васильченко. Не тільки друг і порадник, але й нічого гріха таїти. За його спиною Костя Кацапчук, на той час Данилін, був як у Бога за пазухою. Авторитет коронованого злодія в законі на прізвисько дядя Володя був незаперечний. І не куля обірвала йому життя, а зношене серденько зупинилось. Вік усе таке. Ах, як журився цієй втрат Рудольф Карлович! Іноді запитував себе, чому він так прикипів до Володимира Івановича і щоразу доходив висновку, що винна у всьому широта справедливої душі дядька Володі. Він нікому не відмовляв у допомозі. Допомагав і справою, і радою. Наче, між іншим, наставляв молодих вихованців, які ще не нюхали нари. «Потрапиш до в'язниці, не кипішуй, не бійся інших арештантів». Дуже часто вони женуть жах, тобто залякують. Прописка це розчавлювання людини, і її треба витримати, інакше кранти. Постійно думай головою, будь верткий, меткий. Починається все з наївних запитань. Ну, наприклад, співкамерники цікавляться новачка: "За що тебе посадили?" Він відповідає: "За крадіжку". А треба казати: "Заграти". Або просять: "Зіграй нам на гармошці". Прописуваний оглядає камеру, тут же немає гармошки. А треба підійти до опалюваної батареї і сказати «Разгарніть мені, міхи, і я зіграю!» Відповідаєш не так, на твою голову кладуть книгу і б'ють по книзі кулаками. Синців крові нема, а біль такий, що деякі не притомнюють. А ще в камерах в'ють морквину, ставлять банки. Треба все витримати, не закричати, інакше станеш скривдженим. Поцілуєш парашу, візьмеш за щоку, і тоді ти пропав у яку би колонію тебе потім не направили, скрізь ти чиститимеш туалети, кожен стане знущатись над тобою, як захоче, а інформація з етапів швидко поширюється про кожного. І ще. Чим менше барахла в зека, тим менше уваги він до себе привертає. Спочатку зайве краще просто роздай, не дожидаючись причинених заздрісів конфліктів. Це собі тільки найнеобхідніше. Зайві речі й продукти при вході в камеру краще поклади на стіл, пояснивши, що це на общак. Запам'яталися і стали в прогоді ці рецепти на далекому сході Рудольфу Карловичу, коли він залетів на рік по одній справі, за яку цілком могли впаяти років вісім. Пощастило взимку потрапити в камеру з вибитими шипками. От і довели знімати сорочку, мочитись на неї і ліпити до град. Тримай, поки не примерзне. Жорстока тюряга трапилась. Печинку рятував рослинною олією, полоскав рота, потім обов'язково випльовував. Геморой лікував розрізаним зубчиком чеснику, запханим у хворе місце. Білі від попої він тамував свіжою сечею, яку пізніше змивав, через пару годин. А от іще епізод виколопнула пам'ять. Якось на авторинку до дядька Володі підійшов мужик. Чи то випадково, чи ні, невідомо. З жалісними словами звернувся він до суворого Володимира Івановича. Я три дні як з колонії, син не відходить від мене ні на крок. Два роки чекав і дочекався. Ласиш шматочок віддаю сину, але грошей у мене немає. Я б заробив, так з роботою тут проблема. А я класний столяр. Не сідати ж у язницю через взуття для сина. Як скаже, тато, у мене немає чобіток на зиму, у мене серце кривавиться. Дядько Володя уважно подивився в обличчя мужику і прямо запитав. «Грабувати підеш?» «Ні», – мотнув головою чоловік. «Я хочу зав'язати. Адже мене посадили, бо я усього лишень украв два мішки вугілля». «Ну, правильно», – відповів Володимир Іванович. «Зав'язуй. Нам такі дурні ні до чого. От якби ти вкрав дві цистерни із соляркою». Після чого дав незнайомцю грошей і написав цидулку одному фірмачу, щоб той взяв його на роботу в столярку. Скільки в житті всякого бувало, і авантюри розкішні, і вечері в ресторанах розгульні, сутички кровопролитні, приємні моменти з жінками. Все блякнулося, старалося з пам'яті, а от порада про примерзну сорочку чи історію з мужиком, котрий не міг купити взуття синові, засіле в мозку намертво. До речі, питання, що постійно залишається поза увагою. А хто такий Володимир Іванович Васильченко? Справді, хто? Де його корені? Звідки він такий узявся? Найдивніше, що Костя Кацапчуку.